الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جائزة في العقل بمعنى أن العقل إذا خلية ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه وهذا القدر ضروري فمن ادعى لامتناع فع عليه البيان پرون <تصفيق> ماتن رحمت الله عليه وا اختلاف را شروع دیو سم مساله دی روایت دی بار تعالی دا خو پرون صرف دی روایت و ظاحت را غلی اوسه مراد ل روایت نشدا مګاو تاسې وزهحت کړی وو چې مراد لرویت نه داده دا. چې الله رب العزه اغه مرئیو ګرځي او مګا دی غدي فار راي نسو نو دلته د غارویت مصدر مبني للمفعول فما نادم مفعول بندنا فما نادم مفعول بند داتې انکشاف تامده دا. نندې دې مسلې وزهحت کړئ چې د غارویت د باري تعالی جائز دا و کنه نو د مسئله کې دوه قول دی یو قول د معتزله دا د یوم قول د اهل سنت او جماعت دا کسره الله را د معتزله دا د اغه ای چر ید بار تعالی محل دا, دا. ولې و دی وجنا شه دی را دې نه دی مرئ دی 파 ضروري خبره دا چې یو شی ته ویني اغه بخمخه لقب له جوهر یادی عرز نه وی یا به ځات او یا به راز او د ویمه داده څنګه به په یو جهت کې موجود وي سلره ماده څنګه به په یو مکان کې موجود وي پنځه ماده څنګه به ډیر قریب هم نه وی لکه او ډیر به باید هم نه وی څنګه ته نظر نه نو اوس دغه عمر دغه شپک شیا نه هغه د مرید پاره ضروری وی یو د دادا څخه هغه رايي هغه به نه مرئی هغه به لقه بلې دی هغه زیاده جوهر نوي دویم د دادا څخه هغه به په یو jihad کې راغلي وي هغه د 파ره به مکان وي او بل د دادا څخه هغه به نه پای قریب او نه پای بعیدم نوي نو کلا سیمو کو کتل الله رب العزته دی ټولو امور نه منزه ده الله لپاره جهاد نستاده الله لپاره مکان نستاده قرب نستا او بعد نستاده او دا رنگ جوهریه تو ارزییت نستانو معلومه سوالات ورو یتم دی الله تعالی لپاره نه دراغلی را دي اهل سنت والجماعت دا د سدا اغه عقلا جائز ده شارح رحمت الله لري استشرح ولي کلا غرض د شارحه لا تعلق د دې شرح نه څلور غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی آغا و زاهد کلام د ماتنده دویم غرض د شارح اغه ذکر کوي دلیلی عقليه په دغه مسئله مذکوره باندې لپاره د اهل سنت والجماعت دریم غرض اغه ذکر کوي یو بل یو <تصفيق> بل دلیل اغه عقليه لپاره د مسئله مذکوره سره هم کوي د فد سوال <تصفيق> وزاحت دی کلام دی ماتین دا کوی چه عقلن جایز دا پا دی مانا چې چه کلا سڑای عقل خالی کی آغا عقل او نپس سرفریگ دی این خالی کی لی مداخلت الوهم نا دی وهم مداخلت پا دی کرا نسی نو عقل آغا حکم پا منع دی رویت دی تالا بنده تر آغا وقت پوری نکوی چه ترسو پوری آغا یو دلیل نوی موجود پا دی منع بنده او سرال دینا چې اصل عدم امتناع دی روی نو اوس کڅوک دا خبره کوي چې د رویت دی باندې تعالی ممتن یاده نو دغه امتناخ به التثابتي کې چې کنا د دې منای دي لپاره دلیل ذکر سي نو بیا فعل عليه البيان بیا خوز زه حد د دې لپاره پکار ده <coughs> پکار ده دا چې هغه دلیل ذکر کئ او دلیل خو دې ادمه رویت د لپاره نه دراغله دلیل خو هغه د رویت د لپاره نه دراغله او که څوک دا د دلیل پیښه اېتي دا اوس مغو تاسو ویلې مو ته زیل ذکر کړای نو دا دلیل ختم دلیل ځکه نه دا چې دا خودی قیاسه اغه دی واجب سبحانه هو په ممکن بند کړای دا دا غرو یته څه سړای او چاله رکه دا پم ممکن کی ضروری ده چې یو ممکن توینه نو دا بل قبیلې دي جوهر نوي یا بل قبیلې دي عارض نوي یا به هغه جهته او مکان او بعد او قرب دا چې ثابتيږي هغه خو التا چې کلا یاو ممکن هغه روید دی بل ممکن دی فارکه نو د خوی قیاس دی واجب سبحانه هو هغه پم ممکن بندي کړي ده نو قیاس دی واجب پم ممکن بندي قیاس مال فارق. نو دی وجنا اوقلند دا جاز ده وظاهد دی کلام د ماتنی و کړو بې خبره نو زتون في العقل دیدي څ مانا ده د یاې چې ددي مع نه دا ده چې کله عقلله نهپ سره پرږ نو نوغا پصله او حکمو په یمتننا بندې نه کوي ترغ وخته پورې چې ترسو پورې په دغه من اوي بندې دلیل قام نهوي سرهله دینا چې اصل په دی کې اووادمې اصل په دی کې اغ ده اووادم د امتننا ده منادیم تناډرو ید نو اصل په دې کې اگر ید نو کوچوک دی دا وکهي چې دا درو ید به اړتیا دې نستا نو فعل علیہ البیان او کته یاي چې دوی اګه دلیل راوړیدا نو زهم چې اګه دلیل مباتله زکات چې قیاس دې ممکن دی واجب به ممکن بند کړي دا او قیاس دې واجب سبحانه هو په ممکن بند قیاس معالفارق ده، او وکته یای چنا د دې خبرې د دلیل پیش ک نو زه ما ته دلیل لمخ سره ستاتې روید دی باری تعالی جایز ده دلیل د مخ سره عقلن سره غلید نو دې د دې خبرې د دو دلیل پیش ک ړمبې دلیل دا پیش کړای ده د یای چې لمخ سره نقلی دلیل موجود ده دا او دارنګ عقلی دلیل موجود ده دلیل عقلی یو ده چې مګ خو په دې یقین او باور ده چ مګه اعیان وینو او دارنګ اعراض وینو نو چې کلام مګه اعیان او اعراض چې کلام مګه اعیان او اعراض د دې رویت د پاره به یو عیلت مشترکه خامخوي مګه رنگ وینو چې داله کبلې د اعراض نه ده او مګه ذاته وینو چې داله کبلې د اعیان نه ده نو چې کلا د اعیان او اعراض د پاره رویت ثابت ده نو د دې د دې پارابولا بو دی ویل عیلت مشترکنه چې دا په دی یو کې موجود ده له ځل د او دا عیلت هغه په دی بلکې موجود ده له ځل د لدیږي د دلیل په شروع باندې څه پوي شوي چې د موږ خو په خبره یقین ده چې موږ عیان وینو او دا رنګ اراض وینو نو چیرې ید دوالو د پارا مشترک دانو د دې دې پارابولا بو دی ویل عیلت مشترکنه نو کله چې موږ وکټل د عین او هغه اشتراکې راغلی وو هغه پهرو شیانو کې راغلی وو اشتراک راغلی وو ا هغه په حوس کې دوی میں اشتراک راغلی وو هغه په آدم کې نه په امکان کې او درې اشتراک راغلی وو په وجود کې نو کله چې مکووقته ل حدوس اوبارهله هغه وجود بعد آدم نه حث تویل کېږي چېغ دپاره وجود بعد آدم راغلی وي امکان ستهویل کېږي آدم و ضرورتې وجودېول آدمه اغا وجود وادم یوم ضروری نووي په دواړو کې آدم راغلی وي نو اوسه چې کله په حودسکې معدم راغی په امکانک معدم راغی او تااس د کړي دي چې امرې آدمی غلت لپاره دي یو شی نهسی کېیدلی ځکه مععلم ي سر موجود نه لا یسی رولت نه کوم شيء مععلم یک موج نه لا یسی رولت نو په دی کې چې آدم راغلی وو هغه خو غلت کېدلی نهشي فط نه وجود معلومه سوالات عائلت لفاردی دغه مشترکه دی دو شیانو دی فارات عینو عرزو علد دی روید دی فارسو صاحبانو اغه وجود راغلیو نو کله چې مګ وکټله دغه وجود اغه په ذات دی باری تعالی کې اغه موجود وعلى اكمل وجهنا فاتم وجه سرا او په اكمل وجه سرا څنګه موجودو ځکه وجود دی باری کامل دی وجنو چې اغه عیلتوله وجود سایر ممکنات سمره ممکنات دي دي غټور دی وجود دي لپاره وجود دي اړيله د کنه نو چې کله دي دغه نور وجودم یوګه مستندو چې دي دغه نور دي ادنا وجود دي وجنا رؤیت کېدلایسه نو چې هغه اړيله په اکملہ طریقې باندې علا اتم وجهنا فبارك موجود نو بری طلب نه لیدل کیږي ولینا څه دلیل ویل؟ <تصفيق> تاسو پوښښوي چې څنګه مونږ نه خست؟ څګره په دې خوده یقین د کنا چې موږ آینه وینو عارض وینو د روایت د دوهړو په مابین مشترک ده کنا نفلا بود ده ما من علت مشترکتنا د دوی د لپاره به علت مشترکوی صاحبانو نو علت مشترکته موږ وکتل د عین او عارض اشتراک په ټولو امور کېو پدرویکې یو په هدوشکیو یو په امکان کېو یو په ب... نو کله چې موږ وکتل حدوث عبارتو بعد العادمی نوفه مفهوم د دې کې الوجود بعد الادم کې ادم څه کنه؟ د امکان معنی څه امکان څه ته ویل کېده؟ هغه عبارت اول ادمو ضرورت الوجود ولادم نو دې دې مفهوم کې مادم وو او امر ادمي دا یو شی د پاره اړېک جوړيږي ولی دغه فعالیت کې ضابطه درته معلوم یې كن موجودن لا يصير علتنا چې کوم شی وجود نه لري هغه بل د عيلتنا سيكيدة لي نفتعينا الوجود نمعلوم سوالتي عيلت لفارد روية السرى وجود نكالتي مقوكة الوجود على أكمل وجهنا أغا بزاع دي واجب سبحانهو كي موجودو سنقا على أكمل وجهنو زكا وجود دي واجب سبحانهو د اعلت لسال ته د ټولو ممکنات و وجودات دپاره د اعلت و که نه نو چې کله وجود او ایلت په اتمی ووجې سره موجودوو نو چې په اغادننا بندې طروب د معلول کېده په د ااعله بندې ب نه کېږي بلکې په طرریخ اولا سره ب کږي دو مداره چې ص بااصل خبره دا ده چې کله یو شي نلی دله کېږي یا د دی ووجه چې په د م کې یو ش ا دلته نه موجه او یاد مرئی له طرف نه یو مانع موجود سی چې دی غوژن نه لیدل کیږي نو نوخه په دی واجب له طرف نه یو مانع موجود ده او نو چیرته دسی یو شرط موجود ده چې هغه په بل مرئی کې فوایج کینی کی وو فائدل ځینته مرصې ده یو شی چې نه لیدل کیږي دا له دی غوژن نه لیدل چې یا په یو بل مرئی کې ها یو شرط راغلی وي لکه مثلا ممکنات غو لیدل کیږي کی. نو یو ممکن چې نه لیدل کیږي کی. نو دته یو شرط وی چې هغه له ممکن نوي نو اوس هغه په باری طلاق کې نه او یا له دیو جننل دل کېږي چې د په جانب یو مانع فائداسي نو نو خدای ته مانع راغلی دا او نو دته یو شرط ده چې هغه بل ځکه موجود یو دلتني موجود نو له همدې رویت دی باری طلاق ده ممکن ده په دی خبره باندې سوال راغی چې صاحب ته دلیل دا ویلې چې علت له پایره دی راغلی دا یي وجوده نو زیمه وجوده دا په تمامی اقسام دي اراضو کې ستک نه لکه مثلا اصوات د دې لپاره وجودسته توعون د دې لپاره وجودسته روايح د دې لپاره وجودسته حنان کې روايح لدل کېږي او په دې چې اغدا اغدي مڼې بويده اغدا اغدي ګلاب بويده نشته لدل کېږي نعم او لدل اسوات نلیدل کیږي چې ااغد لزیدږه نعم اسوات نلیدل کیږي او توعم نلیدل کیږي او دارنګ اگر و احنا حالان کې اگر عیلت درویت پدی کې موجود ده که نه یی چې کله عیلت موجود شي معلومول ب موجودیږي نو عیلت دې چې وجود ده اگر پدی کې موجود ده حالان کې دې دې لپاره اگر رویت نه دراغلې معلوم نه ده موجود نو تاسو د عیلت ذکر کړه د عیلت نه نه سوالو پیدا دی د راغلو دینه جواب وکړم جواب وکړه چې صاحبہ چې علت موجود شي معلوم وجود په دې کې ستاپه کاردارته د لیدل کېدلی کته ای چې ولې نه دل کېږي ځان چې دا نه لیدل دا بنا دی په عادت الهي باندې دا نه لیدل خدای عادت په دې جریده چې فلدان لیدل کېږي په و موجود ده خو نه لیدل دا لدې وجه ندی چې په دې باندې د الله رب العزت عادت دغه جاری شوی دا چې دا باندې د لکیږي پر دې خبره پوي شو نو دا ماده لپاره د نقض او د اشکارو او اعتراض لپاره نشي جوړېدلای څو خبره اوسوله ځنه ما خسته څلور یو وزاحت دی کلام د ماته دویم دلیل عقلی دریم بیا دلیل عقلی څلورم د فسوار <تصفيق> جائز تنفلق العقل بمعنى ان العقل اذا خليا ونفسه فديما نه بندي چکلا عقل خالق لسی و نفسه او زاد دده مداخله هم وهم نو کینو فیصله په معنا دی رویت دی باري تعالی بندنه کوي چې تر څو دې لپاره دلیل نه راغلي سرل دینا څه اصل اغا د میم دنا دا وحذ القدر ضروريونه دومره انده خبره ده خو بدیه ده فمن ادعى امتناع عن سوق دعوى من وكيف عليه البيان وذ اغه دلیل پیش کی وقد استدل اهل الحقیقه للقائم کلی دا اهل سنت والجماعت علی امکان الرؤیت فامکان دی رؤیت دی باری تعالی بند په دو طریقو بند یوه طریقه عقلی ده او بل نقلی ده الاول اوله طریقات عقلی ده اغه ده ان قاطعنا مگا یقین کوونک یو پر رؤیت ایانو دی رازو بنده ضرورت ان نفرقولو وجل بده حدد خبرنا چې موږ فرقو مګغفر کو په پسترګو سره په ما بین دي جسم دي جسم کې سدا یو جسم ده دا؟ او دابل جسم ده دا؟ د دیوال د اوس انسان دي جسمونو په ما بین کې مخ پر او د عرس په ما بین کې پر کو یو قسم عرس د زیړ ده او اغه بل قسم عرس د شین ده په خو بدله ودا بدلی حکم المشترکه ضروری وی دي حکم مشترکه لپاره د عائله نه وهیا هیا ایم نو دابا عبارتو یا لوجود یا لحدوثی یا لامکاننا ایز لارا بیعاد زکات سلرم شینا دا موجودو سیاغا مشترکوی پا ما بیندی دا غا عرزو دی جوهرکی و لحدوث عبارتو نو اوس حدوث عبارتو لاغا وجودنا سیاغا بعد الادموی امکانا عبارت دا لادمو ضرورتی الوجود والادمنا نو دی عادمی دی پارخو دخل پا علتیت کی نوی ولی نوی وی زکایی دی پارزابیتا دا ما علم نو أمر عدمي في عائلة نسي كذلك فتعين الوجود نو وجود متعين سو هو مشترك او دا مشترك دا فما بين دي سانع دي ممكناتك فيسيح أن يران سيداتي ولي ليس من <تصفيق> دي من حيث لدي وجنا تحقق عائلة الصحة تسابط سوى دا عائلة لفارة الصحة وهي الوجود سياغ عبارة دا لوجودنا ويتوقف امتناعها أو موقف دمان عدد <تصفيق> او موقوف د منادې علیه ثبوت كون شینه په ثابتیدلو د کېدلو دی یو شی بندې څدله خواص د ممکن نه وي دا دویم دلیل دی و يتوقف امتناعها موقوف د منادې علیه ثبوت كون شینه په ثبوت کېدلو دی یو شی بندې څدله خواص د ممکن نه چې دا شرط او یا له خواص د واجبنه یو شی وی تیاغه لپاره دی او دلته خو یو م نه موجوده وكذا يسح عدارنگ سیدا ايرا سایر الموجودات سيول لدلي سي غټول موجودات د فدي سوال کوي د يا ساطع او روايح او غير او لدينا الاوازه کعيله موجوده خو کته ايت عيله سن ولين ولين لدل کیږي معلول سره دي جواب کوي وانما لا اراده ان لدل کیږي بنا بنا کولونه په خبره باندې چې لم يخلق <تصفيق> ان الله تعالى لم يخلق الا نده پیدا کلې په بندکه ورویت دي په تاريخي دي جريدي عادت الهي سلام دا نه چې دا بنا ده په منع دي رویت ممکن ده خو څنګه لیدل کېږي د الله حدیثو لري دا وحینا اتر